Man kana yurid harth al-akhirati nazdahu fi harth wa minha wa min mwenye kutaka mavuno ya akhirah tutamzidishia katika mavuno yake na mwenye kutaka mavuno ya duniani tutampa katika hayo لكن ketika akhirah hanafungu amlahum shuraka wa shar'u lahum min ad-din ma lam ya'tha bihi Allah walaw la kalimat al wa inna adh lahum wana miungu ya kishirikina waliowatungia dini watungiya idhini mwenyezi mungu na lau lisin yaku wako neno lakupambanua basi wangelikatiwa hukumu bainahao na hakika wenye kudhulumu watapata adhabu chungu tharadh dhoolineena kasabu wa huwa waqiun bihim walladhina amanu wa amilus na salihati fi rawdatil jannati lahum ma yashauna yadru rabbihim dhalika huwa al fadhlu al kabir utawauna hawa madhalimu wanadhuquna na walioamini wa na wakatenda mema watakuwamo katika mabustani ya peponi humo watapata wayatakayo kwa Mola wao mlezi hiyo ndiyo fadhila kubwa Thalika alladhi yubashshirullahu ibadahu alladhina amanu waamilus-salihat Qul nas'alukum alayhi ajran illa al-mawaddati fil-qurbah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 Hakika Mwenyezi Mungu, ni msamehevu Mwenye Shukrani. Am yaqulu naftara ala allahi kadhiba fa in yasha illahu yahtim ala qalbik wa yamhu allahu al-batil wa yuhiqu al-haq bi Ati wanasema amemzulia Mwenyezi Mungu uongo Mwenyezi Mungu akipenda atapiga muhuri juu ya moyo wako na Mwenyezi Mungu ana ufuta upotofu na anaithibitisha haki kwa maneno yake hakika yeye aneyajua yaliomo vifuanini wa huwa aladhi yaqbalu at-taubata ibadihi wa, wa ma taf'alun na ND. ndiye anayepokea toba kwa waja wake na anasamehe makosa na anajua mnayoyatenda. Wa yastajibul ladhina amanu wa amilussalihati wa yaziduhum min fadlihi wal kafiruna lahum adhabun na na mema naanawazidishia fadhila zake na makafiri watakuwa na adhabu chungu walau basatallah arizq liibadihi labaghaw fil ardh walakin yunzilu biqadrin ma yasha innahu biibadihi khabir basid na lao kuwa mwenyezi mungu angelewa kunjulia riziki waja wake basi bila shaka wangelipanda kiburi katika dunia lakini anayeteremsha kwa kipimo wa kitakacho hakika yeye anawajua vyema waja wake waona. Ma qanatua, na anaona Na huwalahiunazzilu lghaytha min ba'dima ma wa yanshuru rahmatan wa huwal waliyyul ndiye anaiteremsha mvua baada ya wao kusha katatama na hueneza rehma yake Naye ndiye mlinzi mwenye kuhimiliwa. Wa min ayatihi khalquss yasha Na katika ishara zake ni kuumba mbingu na ardhi na wanyama aliyowaeneza. Naye ni mwenye uweza wa kuwakusanya apendapo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha ila Allah. Mwenye kutaka kulipo kwa amali yake thawabu za akhirah talipwa mara mbili ujira wake na mwenye kutaka kwa amali yake starehe ya dunia tu basi tutampa fungu lake hilo na huku ahira, hata kuwa na fungu lolote la thawabu kwani wao wanaomiungu waliowatungia dini nyingine asiyo Mwenyezi Mungu hayakuwa hayo na Daud halikwisha tangulia agano la kuakhirisha hukumu mpaka siku ya kiyama basi bila shaka pangele hukumiwa baina makafiri na waumini hapa hapa duniani na hakika waliojidhulumu nafsi zao kwa ukafiri watapata adhabu yenye machungu makali ewe unaisemezwa utawaona siku ya kiyama hao waliojidhulumu nafsi zao kwa ushirikina wamo katika hofu kuogopa malipo ushirikina wao nayo yatajere tu hapa na hivi, hivi. na utawaona wenye kuamini na, wa na wakatenda mema wamestarehe katika mahali mzuri kabisa katika pepo Humo watapata neema wao kwa yazo wao mlezi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 Na tawdiri kwa wahi aliomtirimshia mtume wake sallallahu alaihi wasallam kwani yeye Mwenyezi Mungu anajua yote alio ndani ya nyoyo zenu nyote Ni Mwenyezi Mungu peke yake ndiye mwenye kupokea toba kwa watu wanaomti hata kwa makosa zaidi kuliko yale wanaoombea toba na yeye ndiye anesamea matambio yote isipokuwa shirki kwa kufadhili na kurehemu na juu ayuwa umetendayo ikiwa ya khairia au shari na huitikia waamini kuwano yaomba na huwazidishia juu ya hayo wanoyaoomba na makafiri watapata adhabu yenye kufikia ukomo wa ukali na uchungu na lau kuwa Mwenyezi Mungu wangelikunjulia waja wake wote kama watakavyo basi bila shakka wangelipanda kiburi katika ardhi wakafanya dhulma lakini Mwenyezi Mungu mkunjunia ya mtakaye na humdhikisha mtakaye kwa mujibu wa hikma yake. Hakika Mwenyezi Mungu anayajua vyema mambo yote ya yote yasiri na dhahiri. Basi yeye humkadiria kila mmoja kwa linalomsilihi kwa mujibu wa hikma yake. Na Mwenyezi Mungu peke yake ndiye anayeteremsha mvua inayowaokoa na ukame baada kumebaada kushakatata na kuzidi kiangazi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 na kuungwa vilivyotenganishwa humo na kuenezwa wanyama wanaonekana na wengineo na Mwenyezi Mungu alihakikisha wa uwezo wake kwa kuumba hivyo vilivyotajwa kwa kusanya wote katika wakati ya utakao kwa ya kwa ajili ya malipo